Озвучено книжкова хмаринка Розділ дев'ятий Лізі і чорний принц інкунків Обов'язок любові Якщо голос Лізі прозвучав, як на її голос, то Дарла цього не помітила. Дарла почувала себе надто винною, але разом із тим вона відчувала і щасливу полегкість. Кантата поверталася з Бостона допомогти їм із Менді. Так, ніби вона могла. Так, ніби хто завгодно міг, включаючи Гью Олберніса, та весь штат Грінлона», – подумала Лізі, слухаючи базікання Дарли. «Ти можеш допомогти», – прошепотів Скотт, який завжди мав що сказати. Здавалося, навіть смерть не могла стати йому на перешкоді. «Ти можеш, Люба, моя дитина!» Вона сама так вирішила, запевнила її Дарла. «А вже ж», – сказала Лізі. Вона могла б нагадати сестрі, що Канті досі тішилася б життям далеко звідси разом зі своїм чоловіком – навіть не здогадуючись про те, що в Аменди проблема, якби Дарлі не забандюрилася зателефонувати їй, якби вона не встромила туди своє весло, як говориться у прислів'ї. Але останнє, чого Лізі тепер би хотілося, це встряти з дарлою в суперечку. Усі її думки та бажання зосередилися на тому, щоб запхати клятущу кедрову скриньку назад під ліжко Майнгат і докласти всіх зусиль аби забути про те, що вона її там будь-коли знайшла. Поки вона говорила з Дарлою, їй пригадався ще один із давніх афоризмів Скотта. «Чим довше ти морочишся з тим, щоб відкрити пакунок, тим менше тебе цікавить, що там лежить у ньому всередині». Вона була переконана, що цей мудрий вислів можна пристосувати до всіх незнайдених речей, до кедрових скриньок, наприклад. Її літак прибуває в аеропорт Портленда десь одразу пополудні, Проторохтіла їй Дарла, не зупиняючись. Вона сказала, що візьме на прокат машину, а я їй відрадила, це було б дурницею, я туди поїду і відвезу її додому. Тут вона зробила паузу, готуючись до останнього стрибка. «Ти могла б зустрітися з нами там, Лізі, якщо захочеш. Ми могли б пообідати в хуртовині, лише ми, дівчата, як у старій, добрі часи. А потім усі разом поїхали б до Аменди». «Про які добрі старі часи вона говорить, – подумала Лізі. – Ті часи, коли ти полюбляла смикати мене за коси, чи ті, коли Канті мала звичай ганятися за мною і дражнити мене міс-лізою без цицьок? – натомість вона сказала. «Ти рушай туди, а я приєднаюся до вас, якщо зможу, – Дарла. – Я маю тут деякі пильні справи. – Знову готуєш щось смачненьке? – Тепер, коли вона щиро призналася в тому, що звинуватила Кантату в умисному від'їзді на північ, Дарла могла дозволити собі пустотливий жарт. «Ні, я маю тут віддати декому старі рукописи Скотта». І в певному розумінні це була правда. Бо незалежно від того, як розв'яжеться для неї справа з Дулеєм Маккулом, вона хотіла очистити кабінет Скотта. Годі їй затягувати цю справу. Вона має передати папери Пітсбурзькому університету. Це те місце, де вони мають зберігатися, але при цьому вона поставить умову, щоб її приятель професор не мав до них ніякого доступу. Вудлайно нехай котиться до дітька». Он як сказала Дарла, і в тоні її голосу відчулася належна повага. У такому разі я приєднаюся до вас, якщо зможу, повторила Лізі. Якщо ні, то побачуся з вами обома надвечір у грінлоні. Дарла пристала на ці умови. Вона передала сестрі інформацію про приліт Канті, яку Лізі слухняно записала. Хай йому біс, можливо, вона навіть вибереться до Портленда. Це принаймні дасть їй нагоду покинути дім, опинитися далеко від телефону, від кедрової скриньки і від більшості моторошних спогадів, що посипалися на її голову, наче хтось перекинув над нею горщик із якимось жахливим варевом. А тоді, перш ніж вона змогла урвати цей потік, на поверхню виринув ще один із них. Вона подумала. «Ти не просто вийшла з-під верби у сніг, Лізі. Там було щось іще. Він узяв тебе». «Ні», – заволала вона і вдарила кулаком по столу. Звук власного крику налякав її, але зробив те, чого вона від нього хотіла. Розрубав небезпечний плин думки, розрубав рішуче її повністю. Але відрубаний шмат міг у будь-яку мить повернутися, ось у чому була проблема. Лізі подивилася на кедрову скриньку, що стояла на столі. То був погляд, яким жінка могла нагородити улюбленого собаку, що вкусив її без якоїсь видимої причини. «Повертайся під своє ліжко», – подумала вона. «Повертайся під ліжко Майн Год. А що далі?» «Бул кінець, ось що далі», – сказала вона. І вийшла з дому, перетинаючи подвір'я в напрямку сараю і тримаючи перед собою кедрову скриньку так, ніби в ній був якийсь дуже крихкий посуд, або потужна вибухівка. Двері до її офісу були відчинені. Прямокутник електричного світла, що починався внизу від них, лежав на підлозі сараю. Коли Лізі була тут востаннє, вона вийшла звідси сміючись. Але вона абсолютно не могла пригадати, залишила вона двері відчиненими чи зачиненими. Вона подумала, що світло було вимкнене, подумала, що вона взагалі його не вмикала. З іншого боку, хіба зовсім недавно не була, вона абсолютно впевнена в тому, що кедрова скринька стоїть десь на горищі. І хіба один із заступників шерифа не міг увійти до сараю, аби подивитися, чи там нікого нема, і залишити світло увімкненим? Цілком міг. Тож нічого не слід було виключати. Притискаючи кедрову скриньку до талії, ніби боялася впустити її на підлогу, вона підійшла до відчинених дверей офісу і заглянула всередину. Офіс був порожній, здавався порожнім, але... Вона досить бездумно притулила око до щілини між одвірком і дверима і з'ясувала, що за Маккул по той бік не стояв. Нікого там не було. Та коли вона зазирнула до офісу знову, вона помітила, що у віконечку автоматичного відповідача знову світилася цифра 1. Вона увійшла, тримаючи скриньку під пахвою, і натиснула на кнопку «Плей». Спершу була коротка мить мовчанки, а потім із апарата заговорив спокійний голос Дулея. — Місус, я думав, ми з вами домовилися. О восьмій годині минулого вечора, — сказав він. — А тепер я бачу біля вашого дому копів. Схоже, ви не розумієте, про яку серйозну справу йдеться, хоч я думаю, було важко не зрозуміти, що означає дохлий кіт у поштовій скринці. Пауза. Вона дивилася на автоматичний відповідач, мов зачарована. «Я чую, як він дихає», – подумала вона. «Я навідаю вас, Місус», – промовив він. «Пішов к Бісу», – прошепотіла вона. «З вашого боку, Місус, це просто негарно», – сказав Джим Дулей, і на якусь мить їй здалося, що автомат відповів на її репліку. Потім до неї дійшло, що це вже голос Дулея в його живому варіанті, так би мовити, і пролунав він десь позаду неї. Знову почувши себе так, ніби переселилася в один зі своїх снів, Лізі Лендон обернулася, щоб подивитись на нього. Вона була вражена його буденною пересічністю. І хоч він стояв тепер зовсім близько, у дверях її невеличкого офісу, який так ніколи і не став її реальним офісом, із пістолетом у руці, вона аж ніяк не була певна, що впізнала б його на поліційному опізнанні – а надто, якби і інші чоловіки в тому ряду були теж худі, одягнені в літній робочий костюм кольору хакі, а на голові мали фірмові кашкети бейсбольної команди «Морські собаки Портленда». Обличчя в нього було вузьке і без зморщок. Очі голубі. Одне слово – обличчя, яке носять мільйони янки. Не кажучи вже про сім мільйонів людей із гірської місцевості, середнього та глибокого півдня. Зросту він мав близько шістьох футів а може й трохи менше. Пасмо волосся, яке вибивалося з-під кашкета, було нічим неприкметного брунатно-піщаного кольору. Лізі подивилася в чорне дуло пістолета, який він націлив на неї, і відчула, як від страху в неї підгинаються ноги. Це не була якась дешева іграшка, взята на прокат у ломбарді. Це була справжня зброя – великий пістолет-автомат. Їй здалося, що це пістолет-автомат, який міг зробити в тілі велику дірку. Вона сіла на краєчок свого письмового столу. Якби стіл не був поруч, вона, певно, вже простяглася б на підлозі. Якусь мить вона не мала найменшого сумніву, що зараз намочить від страху штани. Але їй пощастило утримати свою воду при собі. Принаймні, на короткий час. «Беріть усе, що хочете», – прошепотіла вона крізь губи, що задерев'яніли, наче від уколу Новокаїну. «Забирайте все». «Ходімо нагору, Місус», – сказав він. «Ми поговоримо про це нагорі». Думка про те, що вони сидітимуть у кабінеті Скота з цим чоловіком, наповнила її жахом і огидою. «Ні, забирайте його папери і йдіть собі, залиште мене саму!» Він подивився на неї терплячим поглядом. На перший погляд вона дала б йому років 35. Та, придивившись уважніше, побачила тонкі зморшки навколо його очей і зрозуміла, що він набагато старший, років на п'ять принаймні. «Рушайте нагору, Місус, і якщо не хочете на самому початку нашої розмови дістати кулю у ступню. Тоді вам буде дуже боляче розмовляти про нашу справу. Ви навіть уявити собі не можете, скільки кісток та сухожиль у людській ступні. Ви не посмієте, вистрілити, вас почують». Її голос звучав усе далі, з кожним її словом. Це було так, ніби її голос був у поїзді, а поїзд почав від'їздити від станції. Її голос вихилився з вікна і посилав їй останні слова прощання. «Прощай, маленька Лізі, голос повинен тебе покинути, скоро ти будеш німа». «О, ніхто мене не почує», – сказав Дулей із виразом веселої самовтіхи. «Ваших найближчих сусідів немає вдома. Вони поїхали на роботу, думаю, а ваш улюблений коп виїхав на завдання». Його посмішка зблякла, а проте він примудрився зберегти вираз веселого подиву. «Ви переглядали всі ті папери, а може навіть складали їх або що? Гадаю, ви не проти трохи очистити цей кабінет, Місус? Позбавте мене зайвого клопоту, вам це буде неважко». «Перестаньте, перестаньте називати мене...» Місус хотіла вона закінчити свою фразу цим словом, але раптом сірі сутінки накотилися на неї і стали швидко чорніти. Перш ніж вони стали зовсім чорними і непроникними для її погляду... Вона побачила, мов, у тумані, як дулей запхав пістолета за пояс штанів. Прострели собі яйця», – замріяно подумала Лізі. «Зроби світові послугу!» І кинувся вперед, щоб її підтримати. Вона не знала, вдалося це йому чи ні. Перш ніж це прояснилося, Лізі втратила тяму. Вона відчула якийсь вологий доторк до обличчя. І спершу їй здалося, її лиже собака. Можливо, Луїза. Але ж лу була їхньою колі ще в лісбон фолс а життя в лісбон фолс відійшло в далеке минуле. Вони зі скотом ніколи не держали собаки, можливо, тому що в них ніколи не було дітей. А ці дві речі дуже природно поєднуються між собою, як арахісове масло і желе, або як персики і світло-жовтий. Рушайте нагору, місус, якщо не хочете на самому початку нашої розмови дістати кулю у ступню. Згадка про цю фразу Одразу повернула її до реальності. Вона розплющила очі і побачила Дула, я що присів навпочепки перед нею, з вологою ганчіркою в руці, і дивився на неї своїми голубими очима. Вона спробувала відірватися від них. Щось брязнуло металевим звуком, і вона відчула тупий біль у плечі, коли щось зупинило її рух. «Ой, не смикайтеся, бо ви пораните себе», – сказав Дулей так, ніби говорив про щось цілком буденне. Лізі подумала, що для такого суб'єкта подібні ситуації, мабуть, і справді були цілком буденними. Почулася музика. Це увімкнулася музична система Скота, вперше від дуже давніх часів, мабуть, у перший після квітня або травня 2004 року, коли він тут сидів і писав. «Вейморський блюз». Не у виконанні, друзі, як і Генка, а якась пізніша версія. Мабуть, «Цвіркуни». Не на повній гучності, не в тій страхітливій манері, у якій Скот любив слухати музику, але досить таки гучно. У неї в голові промайнув здогад. «Я зроблю вам боляче. Чому містер Джим Зак Маккул, дулей, увімкнув музичну систему? Їй не хотілося. Тих місцях, до яких ви не дозволяли доторкатися хлопцям, про це думати. Якщо їй чогось і хотілося, то це знепритомніти знову. Але, схоже, вона нічого вдіяти з собою не могла». Розум мавпа, мав звичай казати скот, і Лізі пам'ятала, звідки він узяв цю фразу навіть тепер, сидячи на підлозі в Алькові з баром з рукою, яка була схожа прикута наручником до труби під зливальницею з роману Роберта Стоуна «Собаки війни». «Тримайся, маленька Лізі, завжди прагне бути серед найкращих». «Чи не правда чудова пісня?» – сказав Дула, сідаючи у дверях Алькова. Він схрестив ноги по турецькому. Його коричневий пакет для ланчу лежав у тій заглибині, яку вони утворювали і яка мала форму діаманта. Пістолет лежав на підлозі біля його правої руки. Дулей подивився на неї приязним поглядом. Її слова в ній правдиві. «Скажу вам щиро, ви зробили собі велику послугу, відключившись так, як відключилися». Тепер вона чула в його голосі південний акцент, хоч і не такий демонстративний і очевидний, як у того Лейнюка з Нешвіла, Проте він усе ж таки в нього був. Зі свого пакета він дістав банку з-під майонезу об'ємом скварту. На ній досі була етикетка «Гелман». У середині банки в прозорій рідині плавала зіжмакана біла ганчірочка. «Хлороформ», – сказав він із такою гордістю в голосі, з якою Смайлі Фландерс говорив про впольованого ним лося. «Мене навчив користуватися ним один чоловік, який у цьому тямить. Принаймні так він мені сказав, але також мене остеріг». Що він може накоїти лиха. У найліпшому випадку ви прийшли б до тями з дуже сильним головним болем, місос. Бо я знав, що ви не захочете йти нагору. Мені це підказувала моя туїція. Він наставив на неї палець, наче дуло пістолета, супроводжуючи свій жест усмішкою. А в стереосистемі тим часом Двайт Йоакам почав співати за тисячу миль від ніде. Певно, дулей знайшов один із Сідієр Скота домашнього виготовлення з піснями, які виконувалися в нічних клубах. «Можна мені випити води, Дулей? «Чого? Води? О, звичайно ж! Трохи пересохло в роті, чи не так? Людина завжди переживає шок, коли з нею починаєш розмовляти серйозно. Це відбувається щоразу». Він звівся на ноги, залишивши пістолет лежати там, де він був. Певно, вона не змогла б дотягтися до нього, навіть якби до кінця натягнула ланцюг, яким була прикута до труби. А спробувати це зробити і зазнати невдачі ні до чого доброго не призвело б. Він відкрутив кран. У трубах засупіло і забулькало. Через хвилину або дві вона почула, що кран почав нарешті плюватися водою. Так, пістолет, певно, був поза межами її досяжності. Але пах Дулея був прямо над її головою, не більш як за фут відстані. А одна рука була в неї вільна. Ніби прочитавши її думки, Дулей сказав. Ви могли б добре дзеленькнути, вдаривши по моїх дзвіночках, якби захотіли, думаю. Але в мене на ногах важкі черевики марки Док Мартенс, а на ваших руках узагалі нічого нема. В устах Дулея слово узагалі прозвучало як взагалі. Ойтеся добре, місос, і приготуйтеся попити холодної водички. Цей кран не дуже її пропускає, але зараз він прочиститься, гадаю. Помийте склянку перед тим, як налити в неї води, сказала вона. Її голос прозвучав хрипко на грані зриву. Ними давно не користувалися. А це Роджер Вілка. Цілком нормальний і приємний голос, як і в будь-кого іншого з їхнього міста, навіть трохи схожий на голос її власного тата, яким він їй запам'ятався. Звичайно, дулий нагадав їй також герда Алена Коула, першого кіда, з яким їй довелося мати справу. Вона вже мало не простягла руку і не відкрутила йому яйця, аби відплатити йому за те, що він посмів так їх до неї наблизити. Протягом якоїсь миті вона на силу стримувала себе. Потім дулей нахилився і подав їй одну з важких склянок «Вотерфорд». Вона була наповнена на три чверті, і хоч вода з-під крана натекла не дуже прозора, проте була достатньо чиста, щоб її можна було пити. Вона здалася Лізі чудовою. «Не поспішайте, пийте повільно, так буде смачніше», – сказав Дулей зі щирою турботою в голосі. «Я дозволю вам тримати склянку, але якщо ви пожбурите нею в мене, я зламаю вам щиколотку. А якщо ви до того ж і влучите нею в мене, і мені буде боляче, то я зламаю вам обидві, навіть якщо не буде крові. Домовилися?» Вона кивнула головою і припала губами до склянки. На стереосистемі Двайт Йоакам поступився місцем самому друзяці Генкові, що почав ставити вічні запитання. «Чому ти не кохаєш мене, як кохала раніше? Чому ти почала ставитися до мене, як до зношеного черевика?» Дулей присів на впочіпки, майже торкаючись задом до черевиків, обхопивши однією рукою коліна. Він чимось скидався на фермера, що спостерігає, як його корова п'є зі струмка на північній межі його поля. Вона бачила, що він насторожений, але не перебуває у стані найвищої готовності. Він не чекав, що вона пожбурить у нього важкою склянкою, і мав усі підстави не чекати цього. Лізі не хотіла, щоб їй зламали щиколотки. «Я ніколи не хотіла навіть брати уроки катання на ковзанах», – подумала вона. Попри те, що вівторкові вечори були вечорами знайомств на центральній ковзанці Оксфорда. Погамувавши свою першу спрагу, вона повернула йому склянку. Дулей узяв склянку і оглянув її. «Ви певні, що не хочете зробити ці два останні ковточки, Місос?» Він навіть сказав ковточки, а не ковтки, і уже власна туїція підказала Лізі, що Дулей явно перебирає міру зі своєю роллю доброго хлопця. «Можливо, умисне» а може навіть не усвідомлює собі цього. Він навіть почав стежити за літературною правильністю своєї мови, щоб у неї не склалося враження, ніби він калічить її умисне. Але чи мало це якесь значення? Певно, ніякого. Мені досить. Дулий сам допив два останні ковтки, Адамове яблуко перекочувалося на його худому горлі. Потім запитав, чи стало їй краще. «Мені стане краще, коли ви підете». «Цілком слушно». «Я не заберу у вас багато часу!» Він знову запхав пістолет собі за пояс і підвівся. Коліна в нього затріщали, і Лізі знову подумала. Подумала з глибоким подивом. «Це не сон. Це справді відбувається зі мною». Він неуважно копнув ногою склянку, і вона покотилася по великому білому килиму кольору слимаків, що лежав від стіни до стіни, і викотилася в головний офіс. Він підсмикнув штани. «Я не можу собі дозволити надто боротися, Місос. Ваш коп скоро повернеться, він або якийсь інший. І якщо туїція мене не обманює, то ви маєте таку собі психовану сестричку, до якої ви теж поспішаєте, хіба ні?» Лізі нічого не відповіла. Дулей знизав плечима, ніби хотів сказати. «Зрештою, то ваші проблеми». А тоді вихилився з Алькову. Для Лізі то був сюрреалістичний момент, бо вона не раз бачила, як скот робив те саме, капаючись обома руками за протилежні одвірки виходу, у якому не було дверей, стоячи ногами на підлозі Алькова, а голову і торс висунувши в кабінет. Але Скот ніколи не був одягнений у хакі. Він до самого кінця залишався чоловіком у синіх джинсах. І лисини в нього не було. «Мій чоловік помер із повною головою волосся», – подумала вона. «Дивовижно приємне місце», – сказав Дулей. «Що тут колись було? Горище для зберігання сіна? Мабуть, що так». Вона не сказала нічого. Дулей і далі визирав назовні, тепер трохи перекочуючись уперед і назад, і подивившись спочатку ліворуч, а потім праворуч. «Володар оглядає свої володіння», – подумала вона. «Справді чудове місце», – сказав він. «Майже таке саме, яке я і сподівався побачити. Ви маєте тут три кімнати, я назвав би це «кімнатами». І в кожну світло проникає крізь засклений дах, тож природного світла тут дуже багато. У тих місцях, звідки я родом, такі будівлі називають будинками-поїздами або хатинами-вагончиками. Але нічого схожого на хатини тут немає. Хіба не так? Лізі нічого не відповіла. Він обернувся до неї із серйозним виглядом. «Не те, щоб я йому заздрив, Місус, чи заздрив вам тепер, коли він помер». «Мені довелося перебути певний час, удержавши в'язниці Бреші Маунтін. Мабуть, професор вам це сказав. І ніхто інший, як ваш чоловік, допоміг мені пережити там мої найгірші дні. Я прочитав усі його книжки, і знаєте, яка з них сподобалася мені найбільше? Звичайно, знаю, – подумала Лізі. – Порожні демони. Ти, певно, прочитав їх дев'ять разів. Але Дулей здивував її. «Дочка-матроса». І вона не просто сподобалася мені «Місос», я полюбив той роман. Я знову і знову перечитував його протягом двох або трьох років, відколи я його знайшов у бібліотеці своєї тюрми. І я міг би процитувати з нього на пам'ять не один довгий уривок. А знаєте, яка частина сподобалася мені найбільше? Там, де Джин нарешті починає говорити і каже своєму батькові, що він їде, хоче того старий чи не хоче. Ви знаєте, що він каже тому жалюгідному старому придуркові. Вибачте за прямоту моєї мови. Що він ніколи не розумів обов'язку любові, подумала Лізі, але не сказала нічого. Проте Дулей навіть не звернув на це уваги. Його опанував справжній захват, і певно він чув лише самого себе. Джин сказав своєму старому, що той ніколи не розумів обов'язку любові. «Обов'язку любові! Чудово сказано, чи не так?» «Скільки нас почували те саме, але не знаходили слів, щоб виразити своє почуття. А ваш чоловік їх знайшов. Він їх знайшов для всіх нас, бо інакше ми залишилися б німими», – так висловився професор. «Бог, певно, любив вашого чоловіка, Місус, якщо нагородив його такою мовою». Дулей підняв погляд до стелі. Жили на його шиї, напнулися. «Обов'язок любові! І тих, кого Бог любить, він забирає до себе найпершими» щоб вони були поруч із ним. Амінь». Він на мить опустив голову. Його гаман висунувся назовні і задньої кишені штанів. Він був на ланцюжку. Звичайно ж був. Такі люди, як Джим Дулей, завжди носять гамани на ланцюжках, які прикріплюють до дірок у їхньому поясі. Він заслуговував мати таке чудове місце для своєї творчої праці. Гадаю, він милувався ним, коли не мучився над своїми творами». Лізі уявила собі Скота за письмовим столом, який він називав «великим слоном ідіота». Уявила, як він сидить перед великим екраном свого Макінтоша і сміється, з чогось тільки на ним написаного. гризучи або пластикову соломинку, або свої нігті. Іноді мугикаючи під свою музику. Лунко пукаючи, якщо було літо і день дуже жаркий, і він сидів без сорочки. Ось як він мучився над своїми довбаними творами але вона знову ж таки не сказала нічого. У стереосистемі друзяка Генг поступився місцем своєму синові. Генг-молодший співав гбісу віскі, а пекло геть». Дулий сказав, «Ви досі відповідаєте мені мовчанкою. Може, вам це і подобається, але добра вам із цього не буде, Місус. На вас чекає певне покарання. Я не стану зараз повторювати те, що вже казав, що мені це болить більше, ніж болітиме вам». Але скажу щиро, мені сподобалася ваша рішучість, яку ви проявили за той короткий час, протягом якого ми знаємо одне одного, а тому буде боляче нам обом. Я ще хочу вам сказати, що буду настільки поблажливим, наскільки зможу, бо не хочу надто засмучувати вас. А проте ми мали з вами домовленість, і ви її порушили». «Домовленість?» Лізі відчула, як у неї мороз пішов поза шкірою. Уперше вона ясно уявила собі всю глибину і складність божевілля Дулея, Сірі сутінки знову стали напливати на неї і застиляти її зір, проте вона доклала тепер усіх зусиль, щоб їх відігнати. Дулей почув, як брязнув ланцюг її наручників певно, він приніс їх у своєму пакеті разом із банкою з під майонезу, і обернувся до неї. Розслабся, люба моя дитино, розслабся, прошепотів Скот. Поговори з цим суб'єктом, не тримай свою пельку стулиною». Це була порада, якої Лізі навряд чи потребувала. Адже доти, доки вони розмовлятимуть, покарання відкладатиметься надалі. «Послухайте мене, містер Дулей, ми ні про що з вами не домовлялися. Ви тут припускаєтеся очевидної помилки». Вона побачила, що його брови стали супитися, погляд темнішати, і поквапно заговорила далі. «Іноді буває важко зрозуміти, чого від тебе хочуть, по телефону, але тепер я готова співпрацювати з вами». Вона зробила ковтальний рух і відчула, як щось клацнуло у неї в горлі. Їй знову захотілося пити, хотілося зробити довгий холодний ковток, але час був неслушний для того, щоб попросити води. Вона нахилилася вперед, утупила свої очі в його очі, сині в сині, і заговорила з усією прямотою і щирістю, на яку була здатна. «Я хочу сказати, що тепер зрозуміла, чого вам треба, і мушу вам сказати, ви тільки надивилися на ті рукописи, які ваш спіль, ваш колега особливо прагне дістати у своє розпорядження». Ви звернули увагу на ті чорні шафи з теками, які стоять у центральній кімнаті. Тепер він дивився на неї, підсмикнувши брови, і скептична посмішка грала на його губах. Але, можливо, це свідчило якраз про його нерішучість. Лізі не втрачала надію. «Як на мене, то чимало ящиків стоять і внизу», – сказав він. «Схоже, його незакінчені твори складені саме там, судячи з вигляду тих ящиків». «У тих ящиках...» «Що вона йому скаже?» «Це були, а не книжки?» Вона здогадувалася, що більшість із них були саме ними, але Дулей цього не зрозуміє. «Це жарти, щось подібне до пародії на рекламу порошків, від сверблячки та пластикових пакетів для блювання. Це він зрозуміє, але не повірить їй». Він усе ще дивився на неї з тією скептичною посмішкою. Ніякого вагання в ній не було. Ні, це був погляд, який казав. «Брешіть-брешіть, Місус, але чом би вам не спробувати вигадати щось нове?» «У тих картонних ящиках, які стоять унизу, немає нічого, крім копій, зроблених під копірку або ксерокс, а також чистого паперу», – сказала вона, і це прозвучало як брехня. Бо й було брехнею, а що вона могла б іще сказати? «Ви надто божевільний, щоб вам можна було сказати правду, містер Дулей. Звичайно ж, вона цього не сказала, а сказала натомість. «Ті речі, які хоче мати вудлайно, справжні рукописи, усі складені тут, на горі». «Неопубліковані оповідання, копії листів до інших письменників, їхні листи до нього». Дулей закинув назад голову і засміявся. Вудлайно. лайно!» «Місуса, ви вмієте створювати нові слова не гірше, аніж ваш чоловік». Але сміявся він недовго. І хоча посмішка залишилася в нього на губах, проте веселого подиву в його очах уже не було. Його очі були холодні, як крига. То що ви гадаєте, я маю робити?» податися до Оксфорда або Меканік Фоллс, найняти там фургон і повернутися назад, щоб повантажити всі ті шафи? Чи може ви попросити бодай одного з тих шерифових хлопців, щоб вони допомогли мені? Я заткніться». Він звинуватливо тицнув у неї пальцем. Тепер на його обличчі вже не було жодного сліду від посмішки. «Якщо ви і справді планували так, що я найму машину і повернуся назад, «Тоді чому ви нацькували на мене з десяток копів, щоб вони мене тут чекали, коли я приїду?» «Вони схопили б мене, і скажу вам щиро, Місос, я заслуговую ще на десять років в'язниці за те, що повірив такій брехні». «Але ж... А крім того, ми з вами домовилися зовсім не про це. Ми домовилися, що ви зателефонуєте професорові, моєму друзяці Вудлайнові. Мені це сподобалося, їй бо сподобалося». «І він надішле мені електронне послання за спеціальною адресою». Яку я йому дав, а він уже потім сам дасть раду паперам. Так чи не так? Якась його частина справді в усе це вірила. Мусила вірити, бо інакше навіщо б він знову і знову повторював цю брехню? Адже тут були тільки вони двоє. «Мем!» – покликав її долей. Його голос звучав стурбовано. «Мої Якщо була в ньому частина, яка не могла не брехати, хоч вони й були тут лише вдвох, то, може, це тому, що була в ньому й інша частина, яка потребувала брехні? Якщо так, то саме до цієї частини Джима Дулея їй треба звертатися, бо саме вона може бути ще не заражена божевіллям. Містере Дулей, послухайте мене. Вона стишила голос і намагалася говорити повільно. Саме в такий спосіб вона зверталася до скота, коли Скот був у нестямі з різних причин. Від поганої рецензії на якусь свою книжку до халтурної роботи з ремонту каналізацій. Професор Вудбоді не має змоги вийти з вами на контакт. Він не знає, де вас шукати, ви це чудово знаєте, але я можу сконтактуватися з ним. І я вже це робила. Я телефонувала йому вчора увечері. Ви брешете, сказав він, але тепер вона не брехала. І він знав, що вона не бреше. І з якоїсь причини це дратувало його. Ця реакція була якраз протилежною тій, на яку вона розраховувала. Вона хотіла заспокоїти його, але вона подумала, що їй треба говорити далі, сподіваючись на те, що здорова частина Джима Дулея все ж таки існує, і вона її тепер слухає. «Я не брешу», – сказала вона. «Ви дали мені його номер, і я зателефонувала йому». Вона не відривала погляду своїх очей від очей Дулея. Докладала всіх зусиль, щоб її голос звучав із максимальною щирістю, яку вона могла вдати тепер, коли повернулася назад у країну вигадки». Я пообіцяла віддати йому рукописи і попросила його, щоб він вас про це повідомив, а він мені сказав, що не може вас про це повідомити, бо втратив із вами всякий зв'язок. Він сказав мені, що два його перші електронні послання до вас прийшли, але наступні поверталися до нього нас «Один бреше, а другий присягається», сказав Джим Дулей, і після цього все стало відбуватися зі швидкістю і лютістю, в яку Лізі не могла навіть повірити» хоч кожна мить биття і катувань, до яких він потім перейшов, залишилася у неї в пам'яті на все її подальше життя. Їй запам'яталося навіть його сухе і швидке дихання, запам'яталося, як ріс сорочку Хакі, що натяглася на гудзиках, миготіли клаптики білої теніски, яка була під нею, коли він став ляскати її по обличчю тильним боком долоні, а потім відкритою долоною, знову тильним боком і знову відкритою долоною, Знову тильним боком і знову відкритою долонею, і ще раз тильним боком, а потім відкритою. Усього він завдав їй вісім таких ляпасів, вісім намагайся і не зачіпайся, співали вони дітьми, коли стрибали через скакалку в пилюці на подвір'ї. І звук від доторку його шкіри до її шкіри лунав, як тріски сухої гіляки, переломленої на коліні. І хоч на руці, якою він її ляскав, не було перснів, вона мала дякувати Богові хоч за це. Проте четвертий і п'ятий ляпас розбили її губи в крові, а після шостого і сьомого вона бризнула цівкою. І останній ляпас дістав їй до носа і розтовкмачив його теж. На той час вона вже кричала від страху і болю. Її голова раз у раз стукалася об нижню частину зливальниці, аж у вухах дзвеніло. Вона чула, що кричить і просить, щоб він зупинився, що він матиме все, що захоче, аби тільки перестав її бити. Потім він зупинився, і вона почула власні слова. «Я можу дати вам рукопис його нового роману, його останнього роману. Він повністю закінчений, він закінчив його за місяць до того, як помер. І вже не встиг його переглянути. Це справжній скарб, і професорові Вудлайнові він сподобається. Вона встигла подумати, це ж цілковита вигадка. А що ти робитимеш, якщо він спіймає тебе на слові? Але Джим Дулей не став ловити її ні на чому». Він опустився перед нею навколішки, важко дихаючи. Тут було вже дуже спекотно, якби вона знала, що сьогодні її битимуть у кабінеті Скота, вона насамперед увімкнула б тут усі кондиціонери, і знову став нишпорити у своєму пакеті для ланчу. З-під його пахв закапали великі краплі поту. «Місус, мені страшенно шкода, що я мушу зробити це, але принаймні я не чіпатиму вашу пуцьку», сказав він, і вона встигла відзначити дві речі. Перш ніж він викинув перед собою ліву руку і роздер її блузку, а потім схопив за передню частину лівчика і оголив її маленькі груди. Перша з них – це те, що йому не було ані трохи шкода. І друга – вона побачила, що предмет, який він тримав у правій руці, походив із її власної шухляди з кухонним начинням. Скот називав його церковним ключем лізі. То був ніж для відкривання консервних бляшанок із важким – покритим гумою-руків'ям.